Вона взялася діставати торбинку з цвітом, обернулася. Я замер від щасливого сяйва її очей. А вона підбігла до мене, спитала, чого я стою. Мабуть, таки замерз, коли отак стою непорушно. І лише тепер я помітив, що в кімнаті на ліжку сидить ще одна дівчина. Спортивного складу, коротко пострижена. І здивувався, що Магда зовсім її не соромиться. І з таким же щасливим виглядом метушливо струшує з мене сніг. Я досі пам'ятаю запах її рук, які обтрясали сніг з коміра мого старенького осінньо-зимового пальта. Так більше ніщо не пахло. Ніщо не пахло так, як її руки. Той сніг і пишне смоляне волосся, на яке з мого тоді ще буйного чуба перелетіло декілька лопатих сніжинок. Струснувши головою, наче кінь, що проганяв спекотної погоди набридливих мух, я вийшов з переговорної кабінки. Турботлива тітонька у сусідній усе ще балакала з дочкою чи сином, які жили в холодному вересні. Людей у залі збільшувалось, але не було жодного знайомого обличчя. Я зітхнув і пішов до віконця доплачувати за прострочений час розмови. За вікном сиділа вже молоденька дівчинка із тоненькими наманікюреними пальчиками. Коли вона брала з моїх рук гроші, здавалося, що ті пальчики мають ось-ось переломитись, і я не стримався і сказав їй про це. «Я ж вас не ображаю», сказала дівчина за віконцем, і презирливо повела гострим плечиком, критим яскраво-блакитним в'язаним платтячком. «Маєте рацію», сказав я і поспішив відійти. Зате з переговорного пункту я вийшов не поспішаючи. У мене було море часу, і я не знав, як той час потратити. Я пройшовся вулицею, зайшов до гастроному, заглянув навіть до перукарні, і зайняв там чергу, хоч підстригатись не мав наміру, а поголюся вже дома. Згадавши таким чином, що в мене є дім, я попрямував туди, бо раптом з'явилася впевненість, що Магда повернулася. Чому вона з'явилася, я й сам не знав, але мені не знати чого захотілось, щоб так воно і було. Невже отой дурний спогад у кабінці вплинув? Спогад лишився спогадом, тільки й усього. Подумав я, коли вже підходив до нашого будинку. І все-таки, все-таки я ходив дзвонити тому, що бажав, аби Магда була в Ясенівці. Бо яся цього і бажав. Була можливість якось врятувати ситуацію, перевести все на жарт або що. «Ти там, ти вдома, вибач, учора вийшло так недоречно», – сказав би я. Але відповідь, відповідь мала бути єдиною. «Чому в мені досі живе Надія?» Ще живе немовчахло деревце в посуху, яке забувають і забувають полити, наче ставлять жорстокий експеримент. Виживе воно все-таки, чи ні? Я раптом ще раз пригадав чоловіка, який сказав, що він мій брат. Хто він? Може, його підіслала Магда? Але навіщо? Чи ця зустріч мені приснилася? Примарилась серед ночі? Схоже на те. втішив я себе. І виразно побачив машину, що зупиняється, а в ній чоловіка, як дві краплі води, схожого на мене. Може, трохи мужнішого, міцнішого на вигляд. Ви Андрій Платонович? Це запитання наздогнало мене вже біля замісіньких дверей під'їзду. Я озирнувся і побачив поруч стрункого довгоногого хлопця у джинсах і картаті сорочці. І він підходив до мене, приєзно посміхаючись. Навіть не те, щоб особливо приязно, а вибачливо і співчутливо водночас. Ледь видовжене, по-особливому вродливе його обличчя, світилося чимось наче загадковим чи що. Хоч таке визначення більше підходить жінкам. Але що поробиш, коли воно так і було, чи принаймні мені так здалося? Я Андрій Платонович. Хлопець мовчав і дивився собі під ноги. Я чув зовсім поруч його посапування. Воно ставало все частішим. Наче він біг на довгу дистанцію і вже пробіг частину шляху. Але коли я знову поглянув на нього, його погляд аж ніяк не змінився. І це мене не знати чому роздратувало. Я, мов би, перечував, що трапиться далі. «Ходімо», – сказав я, щоб погасити роздратування. «Дякую», – хлопець явно зніяковів. «Я, власне, на хвилину». Лише заберу деякі речі. Речі? Витріщився я на нього. Так, адже я, власне, прийшов за речами Магдалени Григорівни. Магдалени Григорівни? Так, тут я згадав, що Магдочку справді звати Магдалена. Принаймні, так було написано у неї в паспорті. Магдалена та ще й Григорівна. І цей тип? Ого-го, подумав я. А вже ж. Тобі тільки цей лишається, шановний. Ходімо. Я вимовив це якомога спокійніше. Ми зайшли до під'їзду. Грюкнули двері за спиною. Ми підіймалися сходинка за сходинкою. Я чув за спиною дихання цього юного нахаби і не міг позбутись безглуздого враження, наче ми опускаємося вниз. Підіймаємось і воднораз опускаємось. І я віднині назавжди приречений чути це дихання за спиною. Додибавши таким чином до третього поверху, ми спинилися. Я раптом почув, як пахне глина. Не крейда, а саме глина. «Здається, цієї весни у нас білилий під'їзд», – подумав я. «Здається, білилий, було це у травні, скорше у квітні. Тоді ще тільки починало теплішати, але що з того?» Я не зміг ухопитись за кінчик думки, що несподівано зникла, так само несподівано, як і з'явилась. Мені раптом захотілося, щоб хтось вийшов із котрої з квартири, заговорив до мене. і Я відповів би і знайшов би багато слів, а вже ж багато, стільки, що вистачило б на нас двох. Я знайшов би такі слова, що цьому молодику, який тепер стоїть збоку і вперто вичікує, коли ж ми підемо далі, стало б зрозуміло, що він тут зайвий, що його прихід безглуздий і непотрібний, а вже ж саме так, безглуздий і непотрібний. Ніхто не вийшов. Від'їзд мовчав. Ми стояли на третьому поверсі. Моя рука поволі опустилася на поручні. «Вам погано?» спитав тієї жмиті підкреслено турботливо міст «Спутник».